онук германаріха по братові якщо ми не зможемо перемогти гунню то піддаймося їм і з їхньою допомогою погромимо ненависних венетів вигукнув гарячковито а потім підкоривши собі їхню силу погромимо й гунню бо гірко й нестерпно буде вільному готові жити під владою чужинців. «Правильно, правильно!» – заукали вельможі. «Нехай вінітар їде до гунню, Ще нижче опустив голову старий Германаріх і довго сидів мовчки, а потім сказав. «Мені так багато літ, що, здається, прожив не одне життя, а два і прожив у славі величі. Тож не хочу остаток днів своїх провести в рабстві. Робіть, як знаєте. А я умру вільною людиною. З цими словами вийняв меча і пронизав собі серце. Довго стояли уражені вельможі над мертвим владикою. Потім, поховавши його, обрали королем Венетара. А він, щоб утвердитися міцніше, Тут же взяв собі у жони пранучку Германаріха Вадамерку, найпрекраснішу серед прекрасних золотокосих готських дів. Та не на щастя побралися вони, не на щастя стали королями готськими. Поїхав вінітар з вельможами і молодою жоною до гунського Кагана Баламбера і сказав «О великий Кагане! Сила твоя незмірна. Розбив ти могутніх аланів, погромив їхніх союзників, переміг і діда мого германаріха, якому не було рівних серед королів. Хто ж може тепер суперничити з тобою? Ніхто. Я визнаю твою зверхність і ладен разом з підвладними мені готами увійти у твою державу. Прийми нас під свою могутню руку кагане. Поки вінітар говорив, Баламбер не зводив погляду з ясного вродливого обличчя юної готської королеви. Коли вінітар закінчив говорити, він сказав, «Мудро ти мислиш, Риксе!» Примітка, «Рекс, Рикс, король!» «Мудріше, ніж твій дід Германаріх, що підняв на мене меча. Я приймаю твоє плем'я під свою руку, і відтепер воно платитиме гуннам щорічну данину скотом, кіньми, рабами, золотом, а мені, окрім всього цього, ще й вашими красними дівами, такими, як твоя жона, додав тихше і знову прикипів поглядом до красуні Вадамерки. Мов, від удару здригнувся вінітар. Страшна тривога стиснула йому серце і наповнила його лютою ненавистю, що от-от могла вихлюпнути з нього, як кипляча вода сказана. Вельможі зблідли. Що зробить король? Один необережний рух, одне запальне слово, і гун не посічуть їх, як нерозумних баранів. Зловісна тиша зависла в Каганському шатрі Та пригадав готський король, чого він сюди прийшов І схилив горду голову у низькому поклоні Я згоден, мій володарю Тихо прорік, мов би, видавив ці слова себе Королева і вельможі вклонились також Відтоді готи втратили свою волю Гунни ж пішли далі на захід підкоряти інші племена і здобувати собі їжу та одяг, бо вважали негожим для себе орати землю і сіяти злаки, збирати їх і молотити, доглядати і вирощувати худобину, свиней, овець, копирсатися в землі та в гною. доля нікчемних рабських племен, а не вільних і гордих гунню, казали, погордливо вони. А вінітар, побачивши, що гун недалеко, вирішив докінчити те, що колись задумав Германаріх. Таємно від гуннів зібрав свою силу і рушив у землю Венетів.